Legos no vais A sozinha é meurebento onde vais com tanta pressa Azinha é meurebento On vais com tanta pressa And aqui pra minha beira diz que algas arreça Anda aquí para minha beira diz que algas arreça diz que algas arreça Baixamos a Masaxiña para poder recibir a Xuxo Xouto, un grande de comunicación, un grande cantante, un grande unha persoa que admiramos moitísimo e que, e que queremos. Damoslle a ben vida. Xurxo, moi boa tarde. Ola boa tarde, pero grande xo des vos que mantedes a chama da cultura galega, aí en Cataluña tamén, non? Simplemente somos humildes colaboradores. Graciñas por atendernos, eh, felicitacións por ese traballo enorme e eh, inmenso que estás a facer que nas redes tes moitísimo éxito, polo menos nos sabemos dele, pero o, o que eu quería felicitarte por un traballo que va a desater precisamente aí na Fundación Vicente Risco en Ayariz Si sí, este, este ben perdón, este sábado na Fundación Vicente Risco en Gallariz, imos celebrar o 140 aniversario do nascimento desta figura fundamental da cultura galega contemporánea. E, e creo que vai ser unha celebración diferente e moi fermosa, porque en lugar de un congreso eh, onde se valoraron determinados profesores e profesoras os diferentes aspectos da súa obra, vai ser unha celebración eh, emocionada, emocionante, en clave poética. Imos reivindicar a poesía de Vicente Risco, que é unha gran desconhecida, non nos conhecemos risco como teórico do nacionalismo, como etnógrafo como escritor, un porto de pé, por exemplo pero ten unha poesía realmente fascinante sí, entón, por unha parte, eu achegarei a alguns dos seus poemas eh, e poñerán de música o grupo Radio Océano é ti tamén grupo... claro, eu tamén cantarei con eles amén, si, si, si A miña función primeira é introducir os poemas. O <risos> eh, eh, Grado de Oceano, que é ese grupo da época de anos 80, sí. de José Manuel Pereiro, sí. o, o irmão de, de Dolores Pereiro, que representa eh, a modernidade, a elegancia, Rock. a vemencia <risos> e a crítica contra eh, os, a vulgaridade eh, de, de do día a día. Exactamente igual que, sí. o, que o que criticaba Vicente Risco. Hai unha identidade aí, moitos anos despois, realmente fermoso. Claro que si, sí. naceu un, un mozo, un mozo non? É Rock e Risco, non? Rock e Risco, naceu un mozo porque un dos poemas máis fermosos de Vicente Risco eh Morreu un mozo directamente. Ajá. Morreu un mozo que aínda na feira topeian tronte. Caraí. Ai, vagarosa a lua de inverno para onde camiñese. Entón, eh, a directiva da, da Fundación, utilizou ese lema, pero non para falar de morte, senón para falar de vida. Claro. entón, efectivamente, a palabra de risco que vibra en clave de rock and roll. Rock Anrisco. Moi ben, moi ben. precioso, fermoso. Nós temos moitísima relación con con coa fundación, posto que Celia nos, nos bueno, facilita toda a información que se fai en Novicentro que está semanalmente facendo moitísimo sex, moitísimas eh, comunicacións eh, eh bueno, estaredes entonces o día 21 ás 23 horas no Roi Xordo, non? Si. Sí. Eh, eh, quero, no, que un lugar, a parte referencial en, en Agariz, mm. tamén, que leva a facer unha promoción musical desde hai moito tempo. É eh, quero destacar o que estás dicindo, o labor de Félia, do seu equipo, do Xepe e outros compañeros. Normalmente parece que as fundacións dedicadas a grandes autores, pois, teñen un aquel de museo, mm. de, de conservación. Isto ao contrário, eh, é, é un centro de actividade cultural e de activismo maravilloso, é, o impulso incansante. do pensamento do risco. Eh, por exemplo, recordo, un exemplo, ao ano pasado estivemos facendo unha sesión de rebético galego okay. reivindicando a música grega cantada en galego okay. pasan cousas extraordinarias e eh, eh, por iso pues, penso que vai ser algo moi lindo, xa se sei que a vos cadamos un pouco longe pues, se estou certo que tenes algún ouvinte que o meu poder pode pasar por ali e que saiba que vai ser unha noite referencial, histórica y, claro. sobre todo polo que estaba comentando antes pola descoberta da poesía de Vicente Risco claro, claro. que quizá é a gran desconhecida e que en clave de rock and roll colle un novo poder, colle unha nova luz colle un, unha expresión plena precioso, vai a ser, claro que sí ¿no? eu, eu xa te garantizo moitísimo éxito nese traballo que vais a fazer xunto co, co Radio Oceano pero tam, eles están in, traballando incansablemente, tanto é así que o, o Faro e a Voz comunican que, que estrean a ópera Loba Branca, como a, das xornadas que les fan a música ten ondas como o mar que, que eles tamén presentan sí. verdade que mm, son incansables no seu traballo de, de comunicación e nos sentimos nos orgullosos e eu Por, por ser unha parte máis da comunicación de, de, de, de importantes cousas que se fan precisamente na fundación, non? É, é que esa é a clave. É a figura de risco, un pensador, un creador... Eh, mm. tan grande, tan poderoso sabedes que viviu épocas dun certo dunha certa sombra dificultade, eh, dificultade. claro, sí, sí, sí. Cando, cando foi o golpe de estado risco por cuestión de supervivencia mm. tivo que adaptarse á eh, nova situación Entón, estaba como su seu pensamento un pouco escondido pero para o propio galeguismo. Sí. Cando este labor que fai Celia e as compañeras da Fundación, cando acudimos a súa obra, estamos encontrando luz. si sí, unha idea sí. central que me traslada a Xepe, o compañero da Fundación de, de, de Celia, eh, que el mm, disco achegou a cultura galega a modernidade. Sí. Pero a modernidade non estaba en copiar e seus modelos para a redundancia da mitad da Europa da Alemanha e da que le gustaba tanto a modernidade estaba en encontrar a emoción da cultura popular ese que sempre fuera, estaba esquecida naqueles anos 30 que non aparecía que non se chegaba non estaba presente na universidade que era ignorada pola cultura oficial aí estaba o lento eh, para crear futuro por eso foi ese gran etnógrafo no que recolheu ese ese mito da loba blanca que que agora vai ir xa foi estrada en Italia, pero vai ser recuperada en forma de ópera. é algo moi bonito, moi especial. e eh, eh, parabéns á fundación por, por tanta luz que nos está entregando. Bueno, un traballo que vades a presentar aí precisamente o día O sábado, non, o día sí. 21 que, que ten muitísimo que ver con, con persoas que, que bueno, traballan para recoñecer e volver a, a falar, bueno, a celebración do 240 aniversario, non? 240 aniversario do do xenecemento e eh, insisto unha palabra e un pensamento absolutamente moderno, sí, sí, sí. Eh, e contemporáneo. Uh -huh. Eh Por eso esa importancia de Radio Océano Que dentro da cultura galega eh, Representa esa elegancia E esa chega naqueles anos 80 Con correntes da modernidade eh, De pasando na, na sua poesía Así adiantando un pouco Do que vai acontecer Hai un par de ideas moi lindas Diante da, da proverbial eh, Debate interesado Entre Coruña e Vigo Que parece que nos temos que levar mal polo fútbol Ele reivindica Claro, o sea, reivindica Coruña, Vigo, como como dúas partes, de, como dúas alas de un gran pacharo que é a cultura galega, que é a propia Galiza, que mira para o futuro, que mira para o Atlántico. Uh -huh. É un dos poemas que hemos reivindicar pero logo hai outra, outra idea moi bonita que contén a poesía, que me sorprendeu, e uh -huh. que un, ten un par de poemas que titula O mar está cá. Ah. É dicir, claro, porque non sempre falamos do mar como o alén, donde están todos los mitos, los sueños, a Atlántida, o a isla de San Brandán, a isla del Paraíso. O sea, el, el, el disco dice que Omar está canso de tanta metalusía, de tanta de, de, de, de, de tantos sueños, y lo que quiere es sentir la aberta poderosa de este país, la aberta poderosa de Galicia. Por eso busca acudillo, busca refugio en las propias rías. Eh, e va este vai ser dos poemas E este é provincia mundial Que vai estudar feito canción Radio cea Oceano pues... Non é só simplemente unha celebración Non, é eh, Mirar cara o futuro É eh, como a poesía de risco eh, Que se creou hai casi 100 anos Agora é un argumento para a nova música galeta Pois, pues, moltísimas grazas e moitísimos éxitos, o noso técnico xa nos avisa que finaliza o noso tempo agradecerxe moitísimo este, este pequeninho eh, incómodo que te fixemos, pero que para nos é un placer enorme Moitísimas gracias a vós e que maravilla sentir a través das ondas a vosa aperta de Irmandade Mediterránea gracias. Moitísimas gracias, hasta logo Queridos ointes, así Sucedeu o noso programa de hoxe galegos novais. Agardemos que fora do seu agrado e eh, deseamos que os próximos xoves volvan outra vez a conectar con nos outros. Unha aperta grande, queridos xoentes.